פרק י"א הוא היה באיזה מקום והתפלל. כשסיים, אמר לו אחד מתלמידיו, אדוני, למדנו להתפלל, כשם שגם יוחנן לימד את תלמידיו. אמר להם ישוע, כאשר אתם מתפללים, אמרו, אבינו, התקדש שמך, תבוא מלכותך. את לחם חוקנו תן לנו יום-יום, וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנחנו סולחים לכל החוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון. הוסיף ואמר להם, אם אחד מכם ילך לידידו בחצות הלילה ויאמר לו, ידידי, עלווה לי שלוש ככרות לחם, כי חברי הגיע אליי מן הדרך. ואין לי מה להגיש לו. וזה שבפנים הבית ישיב ויאמר, אל תטריד אותי, הדלת כבר נעולה וילדיי איתי במיטה, אינני יכול לקום ולתת לך. אומר אני לכם, גם אם לא יקום לתת לו על היותו ידידו, יקום בגלל העזתו וייתן לו ככל צורכו. ואני אומר לכם, בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם אהב שבנו יבקש ממנו דג, והוא ייתן לו נחש במקום דג? או אם יבקש ביצה, ייתן לו הקרב? אין אתם הרעים. יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן האב שבשמים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. באחד הימים גרש שד שגרם לאילמות. כאשר יצא השד, החל האילם לדבר, וההמון השתומם. אלא שכמה מהם אמרו, בעזרת בעל זבול, שר השדים ומגרש את השדים. ואחרים שהתכוונו לנסותו, ביקשו ממנו אות מן השמיים. אך הוא ידע את מחשבותיהם ואמר להם: כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה, הרי שהיא נחרבת, ובית על בית יפול בה. ואם גם השטן יתפלג בתוך עצמו, כיצד תעמוד ממלכתו? שכן אומרים אתם כי בעזרת בעל זבול אני מגרש את השדים? אך אם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם יהיו שופטיכם, ואם באצבע אלוהים מגרש אני את השדים, כי אז הגיעה אליכם מלכות האלוהים. כאשר האיש החזק וחמוש היטב שומר על ביתו שלו, הרי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 וכשאינה מוצאת, היא אומרת, אשובה אל ביתי שיצאתי ממנו. היא באה ומוצאת אותו מטוטה ומהודר. אז היא הולכת ולוקחת איתה שבע רוחות אחרות, רעות ממנה, וכולן נכנסות לשכון שם. אכן, גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. כאשר דיבר הדברים האלה, קרא אישה אחת, מיני המון, ואמרה לו, אשורי הבטן אשר נשאה אותך, ואשורי השדיים שינקת מהם. על כך הגיב באומרו, ויותר נכון, אשורי השומעים את דבר אלוהים, ושומרים אותו. בהתקהל עם רב סביבו, פתח פיו ואמר, הדור הזה, דור רע הוא, אות הוא מבקש, אך אות לא יינתן לו מלבד אות יונה הנביא. וכמו שיונה היה לאות לאנשי נינווה, כן גם יהיה בן האדם לדור הזה. מלכת תימן תקום במשפט עם אנשי הדור הזה ותרשיע אותם, שכן באה מקצה הארץ לשמוע את חוכמת שלמה. והנה, גדול משלמה כאן. אנשי ננבה יקומו במשפט עם הדור הזה, וירשיעו, שכן חזרו בתשובה בקריאת יונה, והנה, גדול מיונה כאן. אין איש מדליק מנורה ושם אותה במקום נסתר או תחת כלי, אלא על כאן ישים אותה, כדי שיראו באי הבית את האור. מנורת הגוף היא העין. כאשר אינך טובה, גם כל גופך מואר. אך בהיותה רעה, גם גופך חשוך. על כן, תיזהר, פן יחשך האור אשר בקרבך. לפיכך, אם כל גופך אור, ואין בו שום חושך, אזי יאור כולו, כמו בהעיר לך, מנורה, בזוהרה. בשעה שדיבר, ביקש ממנו פרוש אחד, כי יסעד איתו. ואומנם נכנס והסב אל השולחן. ראה זאת הפרוש, וטמע על שלא טבל לפני הסעודה. אמר אליו האדון: ובכן, אתם הפרושים, מתארים את הכוס והקערה מבחוץ, אלא שתוככם מלא גזל ורשע. כסילים, היוצר את החיצון, האם לא יצר גם את הפנים? ברם, תנו לצדקה את מה שבפנים, ואז הכל טהור לכם. אוי לכם הפרושים, כי מפרישים אתם מעשרות מצמחים, כגון מינתה ופי גם ומכל ירק, ומזניחים את המשפט ואת אהבת אלוהים. צריך היה לעשות את אלה האחרונים, ואין להזניח את הדברים האחרים. אוי לכם, הפרושים, כי אוהבים אתם את מושב הכבוד בבתי הכנסת, וברכות שלום בשווקים. אוי לכם, כי דומים אתם לקברים שאינם ניכרים, ובני אדם מתהלכים עליהם מבלי לדעת זאת. אחד מבעלי התורה הגיב ואמר, רבי, בדבריך אלה אתה פוגע גם בנו. אוי גם לכם, בעלי התורה, השיב ישוע, כי עומסים אתם על בני אדם מסעות כבדים מנשוא, ואתם בעצמכם אינכם נוגעים במסעות גם באחת מאצבעותיכם. אוי לכם, כי בונים אתם את קברות הנביאים ואבותיכם הרגום. ובכן, עדים אתם המסכימים למעשי אבותיכם, שכן הם ההרגו אותם, ואתם בונים את קבריהם. משום כך, גם אמרה חוכמת האלוהים, אשלח אליהם נביאים ושליחים, ומהם יהרגו וירדפו. למען ידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך מאז היווסת תבל, מדם הבל עד דם זכריהו אשר נהרג בין המזבח והבית. כן, אומר אני לכם, דרוש יידרש מן הדור הזה. אוי לכם, בעלי התורה, כי אסירותם את מפתח הדעת. אתם עצמכם לא נכנסתם, ואת הבאים מנעתם מייכנס. כאשר יצא משם, החלו הסופרים והפרושים להתייחס אליו בעוינות עמוקה, ולחקור אותו בעניינים רבים, בציפייה ללכדו בדבר פיו.